Стала. «Сьогодні вранці приходили двоє таких милих, вічливих робітників». Вінсон промокнув губи паперовою серветкою, злісно зім'яв її і незвичайно різким тоном перебив. «Емілі, Люба, ти вважаєш зараз доречно ділитися своїми рутинними домашніми турботами? У мене був надзвичайно важкий день, і я намагаюся зосередитися на майбутній сьогоднішній партії. І все». Репетиція закінчилася близько дев'ятої години, як і планувалося. Я сказав Вірі, що забув у Вінсонів бібліотечну книгу, і хочу зайти за нею по дорозі додому. Вона не заперечувала. Бідолаха, вона ніколи не справляла враження людини, якій хочеться повертатись додому. До будинку Вінсонів було лише 15 хвилин ходу швидким кроком, і діставшись до нього, ми відразу відчули що – щось трапилося. Дві машини, одна з синім проблисковим маячком на даху інша швидка допомога, були припарковані у провулку. Проте сумнівів у тому, куди вони приїхали, не виникало. Ми з Вірою, швидко переглянувшись, кинулися до вхідних дверей. Вони були замкнені. Ми кинулися навколо будинку. Чорний хід, що веде на кухню, був відчинений. Одразу з'явилося відчуття, що будинок був наповнений великими чоловіками. Двоє були в мундирах. Пам'ятаю жінку в поліцейській формі, що схилилася над Емілі Вінсон, яка лежала обличчям вниз. Була там і місіс Вілкокс, прислуга. Я почув, як Віра пояснює поліцейському в цивільному, явно головному з них, що ми, друзі Вінсонів, і трохи раніше того вечора були у них в гостях. «Що трапилося?» – вигукувала вона. «Що трапилося?» Перш ніж поліцейський встиг відкрити рота, місіс Вілкокс, блискаючи очима від гніву і надимаючись від власної важливості, мало не бризкаючи слюною, почала розповідати. Поліцейському, очевидно, хотілося позбутися її, але це було не так просто зробити. До того ж, саме місіс Вілкокс першою опинилася на місці. Вона знала все. Я чув беззв'язні фрази, які вона випалювала чергами. Стукнув їй по голові. Жахливі рани, сліди по всьому паркету, де він тягнув її, скрізь. Диявол, а не людина. Голова на подушці у газовій духовці. Бідолашна. Я прийшла точно о 9:20. Завжди приходжу у цей час у середу ввечері, і ми разом дивимося кольоровий телевізор, чорний хід, як завжди відчинений, і знаходжу на кухонному столі записку. Жінка, що лежала на підлозі, раптом зігнулася, зробила кілька хрипких вдихів. А потім піднялася і досить складно заговорила. «Я її не писала! Не писала!» «Ви хочете сказати, що містер Вінсон намагався її вбити?» Не вірячи своїм вухам, запитала Віра, переводячи погляд з місіс Вілкокс на насторожених поліцейських. «Місіс Вілкокс, тепер, коли тут лікарі, ви можете йти додому», – сказав поліцейський. «Наш співробітник заїде до вас пізніше, щоб записати ваші свідчення». «Про місіс Вінсон ми подбаємо самі. Вам тут більше нічого робити». Він повернувся до нас з вірою. «Якщо ви були тут сьогодні ввечері, я хотів би з вами поговорити». «Мої колеги вже поїхали за містером Вінсоном до шахового клубу. Чи не будете ви так люб'язні почекати у вітальні?» Але якщо він ударив її так, що вона знепритомніла, а потім засунув її голову в духовку, чому вона не померла?» Здивувалася Віра. Відповіла їй місіс Вілкокс, переможно обернувшись, коли її вже вели до виходу. Переобладнання, ось чому. З сьогоднішнього ранку нас перевели на натуральний газ. Ну, з Північного моря. Він не отруйний. Сьогодні вранці сюди приходили двоє із газового управління. Емілі Вінсон уклали на ноші. До нас долинуло її високе жалібне завивання. Я намагалася пояснити йому. «Пам'ятаєте? Ви чули, що він відповів? Я намагалася!» Предсмертна записка фігурувала на суді над Вінсоном як доказ. Графолог із лабораторії судово-медичної експертизи встановив, що вона була вмілою підробкою. Проте це не почерк місіс Вінсон. Експерт не міг визначити, чи була записка з правою руки її чоловіка. Хоча написана вона на аркуші, вирваному з блокнота, знайденого в його письмовому столі. Почерк не був схожим на звичайний почерк обвинуваченого. Проте, на думку експерта, записка точно не була написана місіс Вінсон. Він навів технічні докази, що підтверджують його висновок. Присяжні уважно їх вислухали, але здивувалися. Вони і так знали, що місіс Вінсон не писала записку. Вона сказала їм про це, стоячи на місці для свідків. До того ж, їм було ясно, хто її написав. Були й інші докази. Заяву місіс Вілкокс про те, що на паркеті всюди були сліди, звели до однієї, довгої, але не глибокої подвійної подряпини у вітальні біля входу. Однак це була дуже важлива подряпина. Вона залишилася від підборів Емілі Вімсон. А на них виявили частинки мастики для підлоги, якою користувалися в будинку. Не на підошвах, а на бічних поверхнях обдертих підборів. І в подряпині на паркеті знайшли сліди її взуттєвого крему. Для надання свідчень викликали також фахівця з відбитків пальців. До того моменту я не думав про те, що подібні фахівці зазвичай бувають цивільними. Похмура, напевно, робота. Постійно і прискіпливо обстежувати поверхні в пошуках сплетінь та завитків, що видають злочинця. Шкідливо для очей. У даному випадку цікавим виявився факт, що не було знайдено взагалі жодних відбитків. Газові крани були ретельно протерті. Я побачив, як присяжні здивувалися цій новині. Це була явна помилка злочинця. Обвинуваченню не потрібно було вказувати на те, що на кранах повинні були залишитися відбитки місіс Вінсон. Зрештою, це вона готувала їжу для гостей. Більш досвідчений вбивця просто одягнув би рукавички. Існуючі відбитки він би зіпсував, але був би впевнений, що не залишив своїх. Протирати газові крани було надмірною обережністю. Емілі Вінсон тиха і засмучена яка з явним небажанням свідчить проти чоловіка, трималася на місці свідків дуже впевнено. Я ледве впізнав її. Ні, вона не повідомляла чоловіка, що вони з місіс Вілкокс домовилися невдовзі після 9-ї години разом подивитися телевізор. Місіс Вілкокс, яка жила неподалік, завжди приходила посередах провести з нею 2 години, коли містер Вінсон вирушав у свій шаховий клуб. Ні, вона воліла не розповідати про це містеру Вінсону. Він не любив, щоб у будинок запрошували посторонніх. Сенс цього повідомлення дійшов до присяжних так само ясно, якби вона відкрито сформулювала його. Перед ними постала картина – зацькована, малоосвідчена дружина, яка сумує за людським спілкуванням, у якому чоловік її відмовив. «В таємниці дивиться популярне телешоу зі своєю прислугою, у той час, коли впевнена, що чоловік про це не дізнається. Я глянув на нерухомий, наче маска, гордий, непохитний вираз обличчя Вінсона, на його руки, стиснуті над перилами бар'єру, і уявив собі, що він міг думати у цей момент, і що міг сказати. Звичайно, в тебе достатньо можливостей поспілкуватися з місіс Вілкокс і послухати її розповіді». Не дуже, напевно, цікаві. Без того, щоб запрошувати її в нашу вітальню. Ця жінка повинна знати своє місце. Процес не зайняв багато часу. Вінсон не навів жодних доказів на свій захист. Лише наполегливо стверджував, дивлячись прямо перед собою, що він не збирався убивати дружину. Адвокат робив усе, що міг, але його завзятість була завзятістю людини, яка змирилася з поразкою. А присяжні мали вигляд людей, надзвичайно задоволених тим, що цього разу зіткнулися з абсолютно зрозумілою справою, яка не викликає сумнівів. Вирок був винесений наперед, процес розлучення пройшов ще швидше неважко переконати суддю в тому, що шлюб розпався, якщо твій чоловік відбуває покарання у в'язниці за спробу вбити тебе, через два місяці після рішення суду про розірвання їхнього шлюбу. Ми з Емілі одружилися, і я господарем увійшов у георгіанський будинок з видом на річку та меблями епохи Ренесансу. У цьому сенсі я точно знав, що отримую. Щодо дружини такої впевненості не відчував. Було щось тривожне, навіть трохи лякаюче, в тій переконливості, з якою вона виконала мої інструкції. Звичайно, це не склало особливих труднощів. Ми все спланували разом у той час, коли Емілі позувала мені для портрета. Я дав їй фальшиву передсмертну записку, написану мною на аркуші, який вона вирвала з блокнота чоловіка за кілька днів до того, як наш план був готовий. Ми знали, коли відбудеться перемикання газу. Емілі, як я їй наказав, поклала записку на кухонний стіл, потім подряпала каблуки своїх туфель, провівши ними по натертій підлозі. Вона чудово впоралася навіть з одним з найскладніших моментів – вдаритися об стіну кухні головою досить сильно, щоб на ній утворилася рана, але не настільки сильно, щоб втратити свідомість і зірвати завершальні приготування, покласти подушку для голови в духовку, протерти крани і пустити газ. Хто б міг подумати, що Емілі така блискуча актриса? Іноді, згадуючи ті страждання, я, я намагалася, намагалася пояснити, пояснити йому. Я, я намагалася. Я знову і знову питаю себе, що відбувається там, за цими дивовижними очима. Звичайно ж, вона, як і раніше, грає. Мене жахливо дратує її звичка, особливо якщо ми в компанії, звертати на мене свій лагідний погляд побитої собаки, коли б я з нею не заговорив. Вона провокує грубість. Можливо цього вона й добивається. Боюся, я починаю здобувати репутацію садиста. До нас у будинок більше ніхто не хоче приходити. Тут може бути лише одне рішення. І я не буду брехати, ніби ніколи про нього не думав. Людина, яка вбила іншу, просто заради того, щоб отримати її будинок, з легкістю зможе вбити знову. А це, мушу визнати, було вбивство. Встигнувши відбути 9 місяців свого терміну, Вінсон помер у тюремній лікарні, як вважалося, від грипу, що раптово його звалив. Ймовірно, все його життя полягало у роботі, і без своїх дорогоцінних вихованців він просто втратив бажання жити, а може, не хотів жити з пам'яттю про жахливу зраду дружини. Не виключено, що за дріб'язковою тиранією, нетерпимістю і грубістю він приховував своє рідне кохання. Але прийняти фатальне рішення мені не судилося. Місяць тому Емілі, тоном дитини, яка наважилася зізнатися у провині, повідомила мені, що написала зізнання і віддала його на зберігання адвокату. Просто на той випадок, якщо зі мною щось трапиться, любий. Вона пояснила, те, що ми зробили з бідним Гарольдом, мучило її постійно. Але тепер, описавши все в подробицях, вона почувається краще, оскільки може бути впевнена, що після її смерті правда нарешті вийде назовні, і ім'я Гарольда буде очищене. Важко було ясніше дати мені зрозуміти, що у моїх інтересах подбати про те, щоб померти першим. Я вбив Гарольда Вінсона, щоб отримати будинок, Емілі, щоб отримати мене. Загалом виграла від цієї угоди вона. За кілька тижнів я втрачу будинок. Емілі продає його. І я нічого не можу вдіяти, щоб цьому запобігти. Зрештою, будинок належить їй, а не мені. Після нашого весілля я залишив роботу у школі. Мені було ніяково зустрічатися з колегами в статусі чоловіка Емілі. Ні, ніхто не підозрював. З якого дива? У мене було ідеальне алібі на час скоєння злочину. Але я мріяв, що живучи у цьому чудовому будинку, зможу стати художником. Це виявилося великою, нездійсненною ілюзією. Зараз наприкінці під'їзної доріжки, демонтують табличку «Дім твоєї мрії», продається. Емілі отримала дуже хорошу ціну за будинок та меблі. Більш ніж достатньо, щоб купити у престижному житловому комплексі на півночі Лондона. Маленьку цегляну коробку, яка відтепер і назавжди стане моєю кліткою. Все продано. Ми не беремо з собою нічого, окрім газової плити. А чому б ні, сказала мені Емілі, коли я спробував заперечити, адже вона в чудовому робочому стані.